Kaixo, ongi etorri, John Ander eta Itziber. Kristo, <laughs> niluse egiten dit, e, neri bereziki zuake emene goteak. Eta, bueno, gaurkoan kuiditzaren inguruan itzigingo dugu. Kuiditza edo egun zuek e, deitzen diozue kuadbola, e, kontatuko iguzu ezergatik. Eta horretaz gain, hone atorri zarete e, dokumental baten inguruan ere egiteko Eh, non, bueno, itzingo ez zuen kuadbolaren eh, inguruan eta ez bitartasunaren inguruan, ez? Eh, Zago erez banago. Beraz, Bona. bueno, ba, Hasiko gea egin. <laughs> eh, Asiko gea lehenengo galderarekin bueno, beti gure elkarrizketatu egiten den eh, dieguna, eh, norda jonander eta norda itziber ba, zueko beto esagutzeko. Alfaatik okiz, itziber? <laughs> Nahi zutena, e, eh? Bai, bai, <laughs> bai Ba, nor da Itziber. Ba, Itziber hogeita urteko bertxena bat da. E, lanien dabeiena, zorionez, eta ba, pixkat eh, saiatzen ari dana ba, munduan bere lekua zein den deskubritzen. Eta zer burs, non bizi, nola bizi, eta zer egin pixkat bere bizitzan. No? Horzen <laughs> da. Pues, bueno, Norda Jonander muntzagoa da, eh, aitzibaren annaia. Ha, <laughs> eh, <laughs> ah, bai, horrez. Hoi, <laughs> eh, edozen txapelketan galetzen dut zuquat bolean, oi naiz. Eh, ba, Jonander da... Aitzibaren famatua da, ez txapelketetan nik uste. Bai. <laughs> ez agunabiltzat. <laughs> bai, Ni baino askoz gehiago, utxinez. <laughs> eh, Jonander da, horreta zortzi urteko eh, pertsona bat, quadbol dean jokatzen duen, eta horretaz gain, pues, bueno, ikasi du, eh, audio-bisualak handu ainen, ta cine más o cotuta, bueno. Piscadori naiz, ¿estás? Eh audiovisualak ta quad bola, ointxeretan. Ta horren adira, horregatik egingo dezu dokumentala ¿está? Bai. Prácticamente rapidantzen itzukinu ni ideia ta sanun, pues. Nahztuko itut keien gustatzen zetezkidan bi gauzak. Mm Hasun -hmm. <laughs> da. Vale, va ba, giana psikogea eh kuritza zer den definitzen, bai? eta zergatik e, aldatu zenuten izenez? Kuditsa vale. e, bai. okokoat bola orain izango litzateke errubila, eskubaloia eta e, brilean arteko naketa bat e, Ordu osa eskubaloitikan hartzen dugu digamosmosz paseak eta golak sartzeko taidana. E, errubitikan hartituuko litzateke e, plakajen partidaa ah, no, eta ohidana aztu zait esatea ano brian eta briletikan hartzen da e, baloiakin bestiak eliminatu hitzazkezula. Ordun no e, hori e, e, ba, izango e, zan eta aldatiketa dator batez ere, eh, urtetan urteetan egontzan du lortu batzuk egontzan politika hori eh J. eta eh bota zituen mensaje transfogo guzti horien narira azkenean kuadbolean saiatzegea inklusiboak izaten ta bokoitza bere jenoarekin jokatu dezakela. Ordun egontzan komunitatean nolabideko mugimendu bat e, beraren berarengandik urruntzeko eta erabaki genun izen aldatu nahi genuela. Eta, bueno, bozkaketan tzeko bat egontzan herrialde guztien artean izen aukeratzeko, lenbitziko proposamene egin ziren, da gero bozkatu egin zen eta hori atea zen, kuat bola, datorrelakoa lautikan, eta bol, pues, baloia, lau baloia erabiltzen dialakoz. Habitu, zebuna, zebeste proposamene egin ziren, zebeste izen, jarri ziren oso txarrak, eta obetua gionez hau ikbatzea. Mi batzen egin bueno, handalago, eh? Ba, segun, ba, tematek esatentzun, kuadbol eh, berrean pentabalon, deitu behar zitzaiola, o pentabololako zen berez ba irabeltzen dugula beste eh, baloi bat, dala eh, azri guztanen nantzeko joko egiten duena, baina ez da baloi bezala erabiltzen. Bagoan, vale. pues bueno, kuadbolak ingeratu zen. Bale. Aduz. Eta e... nola jokatzen da? Hori egaldetu. No? <laughs> <laughs> E jokalari daude hasieratikant zelaian. Ordun, e, talde bakoitzetik, ordun bat ekiten du, digamos, porterolana, maiña, o port, sea, porterolana dauka, eh, defensa ngaudenean, atake takatzen ai genean, dene dute. Ordun beste hiru kingo da pasea kingo lituzkete, eh, bole, baloi jakin, voleboleko baloi bat eta, e, paseak eginta beste hustaietan, e, markatzen saiatu bardia eta beste ebri jokalariak, seirea iristeko, ibiltzeia dozboleko baloiekin, diala bri, bile, brile profesionala, digamos. eta orduan baloioiekin saiatzea alde batetikan beste taldekoak e, eliminatzen, edo zure taldea defendatzen baita ere, pues eliminatu ez ditzaten. Ordun helburua da, beste taldeak baino, puntu gehiago e, egitea. Eta <laughs> gero, gehi minutuan, sartzen da e, arbitro bat, e, azzeribuzten e, joko hori egiteko, Orduan badarama zintzilik antzintzilik, e, galtzerdi bat bezala, e, teniseko pilota batekin, eta talde bakoitzeko jokalari batek saiatu behar du ba ba e, Bustan hori lortzen. Horrek ematitu, ogeita marpuntua, marpuntu berrean. Eta e, lortzerakuan irabazten baldin badutzu, oza, e, Bustana lortzean, pues, e, partidu irabazte zu, e, ordea azpitik gelditzen baldin batzea, aukera badukazu remontatzeko, Ematen dira, hogeita marpuntuko pues, margen bat, eta lehenbiziko lortzen, eusairizten dana puntu horietara, bozoi pues, da irabazlea. Orduan ez dago, denbora bat jarriak, irabaztea, boz pues, puntu jakin batzutera iriztean. Eta normalean zer bat, ez den bat irauten du? Jokoak. Normalean ibiltzen dira... Ordu erdin guru... Osa, depende baita ere, zenbat gelditzen den, zen guk e, gelditzen denean partidua baloiak anpoa jundialako, zedo e, ze faltaren bat emateko arbitroek, edo norbait horitu delako elokesea, denbora gelditu iten da. Ordu, unklaro, minutu horiek ez dira, ogei minutu. Izan daitezke ogeita bost, ogeita denbora errealean. Eta gero normalean, harrapatu arte buztan, aizaten dira bos minutu, Normalean, baude batzuk 30 segundutan lertzen dieana, baude batzuk hauten dela 15 gehi minutu, depende zeinen ona den arbitroa edo zeinen nona biren ere bilatzaileak. Ah, vale, ados. Baina normalean 50-40 minututan partidoak ja maituta dira. Naiko azkarra da orduan, ez? Espero ba, nun e, denbora e. geio gihamazu. Nahiko azkarra zela. da guiaren nahiko dinamikoa dela, zenen eh, jokaldiak, o denbora guztian ez ez da oso ondi, orduan denbora guztian ez alde batetik bestera bestera batera E, ibiltzen eta ez ditugu denborak beste eh ba beste kirolbatzuetan gon daitezkeen moduan, xa futbolean birenbora daude, errobian nere bidaude, e, uste daude, uste saskilodian daude, lau daudela, batean iten dugu. Ordun, bueno, pues dinamikoa denez taola ezin du partidoak ere soluzioa izan. Mm Hala -hmm. ere, badaukago abantaja non beste kirolbatzuetan ez ezela guk naiaina eh, aldaketa egin ditzakegu bankiloekin. Ordun, bueno, askandian ah, pues, vale. ekatzen balin badanaia alinaldi zaldatu daiteke. Eta hori, beti ere, jenero e, arau bat mantenduz, posizio ez gainde, posizio bakoitzeko pues, pertsona bat egon bardu latoi dana, jenero e, aldetikan ere badago arau bat, eta ez zindira, bueno, orain aldatu inda, du lagutxio, justu lehen aldatu zen, lehen zen maksimu lau aragua, ez zindiala jenero bereko, lau pertsona baino gehiago egon zelaian aldi berean, orain maksimu iru bihurtu da, orduan sei pertsona daudenean jokoan, maksimu iru egon daitezke genero berekoak, zazpi pertsona du denean jokoan, orduan maksimoldau gera bueltatzen gara. Mm -hmm. Eta poskontuan hartzen dira, bai, maskulinoak, femeninoak, eta gero e, genero ez gitarrak, baina oza, bakoitza bere jeneroarekin ez, ez gitarrak e, ente baten moduan, bai eta bakoitzat daukana. No. <laughs> Ambiente oso queerra sortzen da orduan, ez eh? zelaian. Bai, bueno, nahiko polita da, ose... Oza... E, leku segurutzat e, hartzen dugu gau kuir e, komunitatearen zaten, azkenean zuk lehenengo momentutikan e, badaukazu aukera nahi duzun moduan jokatzeko e, zure pronombreak ere kontuan hartzen dira, askotan e, pues, e, txapelketa txikiagotan apuntatzen zarenean eta egualetzea taldea esala apuntatzen eta individualkia apuntatzen zarenean ez, e, lagunarteko txapelketetan galderetako bat askotan izaten dira zentzu diren zure pronombreak zen azkenean jakiteko euskeraz ez dago haraz baina <laughs> ez dago inbesteko komunitatea euskeraz, ordu ingeleses, gaztelaniaz, jakiteko nola zuzendu e, zure pertsonarita hori pos, kontuan hartzen da. Uh -huh. Eta e, zer da, euskal herri maian, estatu maian, e, internazionala, oza, ekipo ezberdinen artean dute ez? Bai, o sa, kirola internazionala da. estatu batutan eh, sortu zuten 2005ean futbol talde batek, pues zeoz se desberdinei eta atea zuten pues protokuitikokola entrenamendu bat o partido bat edo eta ordutikan asko evoluzionatu da gaur egun go arte. Orduan Euskal Herri mailan historikoki egondia iruzpalau talde gaur egun bakarrare geratzen da. Zen bueno, eh etzun lagundu. <laughs> <laughs> duela bost izan izantzen ja, baina indika nabaritzen da bari bere estraguak. E, gero bestela e, nazio mailan eh uste da urten justo izango da Espainiko Kopa eta sei talde daude. Eta gero internazionalki ere eh badaude Chapelketa Internazionalak aurten izatez mundiala izango da eta lortu dugu lehenbiziko aldiz Euskal selekzioa mundialean jokatu al izatea. Zeondo Se serioak. Mi eskar. Se <laughs> Horrek esan hidu ere jende naikoa da hola, eh? egia da eh garai batean zeuden hiru taldeak sortzeko ez dagola jendeaina zen euskal selekzioak ere badaukana da ez da bakarrikan bertan bizi den jendea badaude eh bai euskaldunak bianak bertan bizielakoz bertan jaio dialakoz edo bai gurasok edo aitonomonak eh bertakoak zirelakoz ordun baditug jokalariak egun Alemanian bizi direnak edo eh Madrillen bizi direnak eta ordun claro jokatzen Madrileko talde batekin edo Alemaniakoko talde batekin, baina euskal selekzioerako ba Gurekin etortzen dira. Mm. <laughs> ze ondo, <no. laughs> ze ondo. Eta non on egingo da? Eh... Belgikan Oli. uste dut nela? Bai, Belgikan uste Belgikan esango nuke. Ah, Uztailan erdi ez nagozi hor, ezakitze iritan, baina esango nuke Belgikan dela. <laughs> asko mugitzen zarete, beste realde e, askotara juni zan zarete ez? Guagian ez einbesten, baina badaude jokalari, beste jokalari batzuk asko mugitzen dira. Azkenean Espaini mailan ez dagoa inbesten. Orduan, jokatu nahi bali mozdu mugituin bertzea. Badaude ja. e, txapelketa, lagunarteko txapelketak, orain bertan badago ziklo bat, uste lau txapelketa ditugula e, Espaini maian, oza, e, Espainiko kopaz gaienta horrela, baina oza, ofizialetaz gain baitere e, beste rialdek egitegit uste txapelketak lagunartekoak apuntatzen zaitezkenak. Ordun gainean, Europan errextasunadokagun mugitzeko. Oza, edoazien erri aldeetara juntzaitezketa dena naiko urbildago, entre gomillas, oza... Ja, ja. E, Ibilio baldin badira e, Kolombiatik beste baitera juten, karo, errialdeak eraundiagoak dira. Orduan, Europan erreztasun hori daukago, baita ere, normalean egaldiak merkeagoak dira, e, tren e, sarenaiko potenteago, behin Espainitik anateatzean ean. <laughs> Orduan, jendea mugitzea. Gu zehose mugitu geha, nire espaini Espainia imaian, bai, nahi Sevillaan edo Tarragonan edo Galizian edo Txapelketa ezberdinetan, baina bad, jendia Italiara juten dana, o Inglaterrara juten dana, e, alemanira... Bueno. <laughs> uh -huh. Eta hemen kuadbolera e, jokatu nahi baldin badut, nora jun behar dut? Noren entratze zuen? E, uf, un Euskal, eh? Osea, euskalik kuadbolen goborrira eta behiatu hor. Hora <laughs> intxe bertan, entrenamenduak, e, okerrez baldin badago, e, Bizkaian besterik egiten ez dituzte. Oh, zer daude? Eh, Bilbon daude. San Justo oraintxe lortu dute e, zelaia, osea, eh galdakilekin tola, osea zelaia bat horren entrenatu al Arte Parke batean entrenatzen zuten. Futbol zelaia da. Bai. Uh -huh. bai. Eta pues, oi, Bilbon badago entrenatzeko, eh Gipuzkoan oraintxe bertan ez dago entrenamendurik, osea taldian, bi pertsona gubiak, gu <laughs> <laughs> biak. bertan ez dago talderik, Como tal, eta Gasteizen ez dakit nola da nahiko desagertuta daude. Ez dakit entrenatzen duten edo ez, taldea egiteko jende gehiago dago, baina igual ez daude inaktiboak. Eh ordun ez dakit nola da biltzan. Ordun uh -huh. entrenatu nei ez atekoetan hurbilekoena Bilbon izango litzeteke. Uh -huh. Eta Bilburaina jotzen zaten entrenatzen azuek? Eske entrenamendua laru batetan dira ta ning lan egiten uh -huh. <laughs> da. azken aldin ez. Ni urte bezabaticoan no. <laughs> <laughs> Zeonditatzen. <ezun. laughs> Shayatzen aitzu, osea, azkeneko larun bata libre ekeunean jo nintzan, eh, justo gaixoneon eta entrenamendu ordian dutxa jonber izan nintzan, eh, sukarrakin holako, baina bueno, <laughs> aldeunean shayatzera <hazitzen> ja, jote. Eta, eh, generoen arau hau zer da? Eh, o sea, lehenengo taldeak sortu zuen arau bat edo Euskal Selektibak egindako araua edo Osa, mundu guztia gara dauka. Bai, bai, internazionala osa, badago reglamentu internazional bat, eta internazionalki e, generoara hau etxizitzen da. Ez hasiera hasieran asieran, lehenbiziko egunetik <coughs> an, 2000 bostian jaba zegoen ara guau, <coughs> baina ni jokatzen dudanetik an, sartu ni nintzen 2000 amasei, amazazki horri inguruan uste dut, <coughs> eta ordulako bat zegoen ara guau, gara jartan zen lau, guztolen gurteko reglamentoa mi mea hogeita lauko iraien sartuzen e, ez barkatu, mi mea hogeita iru ja hogeita bostean gaudela mm. hogeita iruko urte berrian. Zan... Eh? urte berrian bai e, abreko den baraldiko arautegien jasartu zuten maksimo irua eta e, musamundu maian e, jokatzen da mm. aso ez, ez internazionalak e, jarri zuen aragua, ordundenek jokatu bardute araguerrekin Beste kirolo batzu egin gonbaratuta oso berritzaile irutzen zaite, ez, koaduola, zentzu horretan. Imaginatzen dut egiasan, enaiz beste kirolak e, jarraiz, oso, oso jarraitzeia beste kirolena. Badakit beste kirolatzuek badituzte la modalitate mixtoak, mm -hmm. e, bai tenisean okarrez baldin baina go, boleibolean e, ere eta horrela, baina ez dute ezagutzen kirolik e, nolabait jeneroz e, bitarrak e, hartzen dituena diren moduan. Mm -hmm. Eta ez diena behartzen azkenean alde batera du bestera erortzen. <laughs> <coughs> Dakit igual horbait ekzatutako du, eh. O egongo da igual ba este, bat bait era azkenean e, kirol minoritario asko dauden. Bueno, justo <coughs> gaur entzundet izatez, eh Instagram rengor bideo bat goizian, go <laughs> saltzenen intzamitartean, hitzitezula eh, pues ba. monologista bat zan, hitz egiten karrera batean apuntatu zala eta genero jarri zuen, jarri zuela e, non-bainari, eta esaten zuen, jolien, klaro, gero etorri zenean, e, pos nola gehiatu zinarran ginen, esaten zuen, lagun batekin inuinkorrika, bila batea iritsi ginen, nela iritsi ez daion, emakku imazkudetan, zuzera berrogeita mezortzi garrena, eta nei, ez bitarretan zuzera, lehenengo bat, dice, joder, perfecto, <laughs> irabaz ditet, dice, jolien, hau igual, pixka, trampa egitea, <laughs> ose, lehenbiziko eritzen eiz, enintzen bereziki azkarra izan, Yeah. Eta gora ipatzezun, esatentzun, klaro, eski igual bakarra, naiz, baina gero behiratu zula, eta ez biziala, dice, bueno, norbeite irabazidioa tordu yeah, nenele yeah. kategorian. Baina, bueno, osa, ez dakit ofizializango zankarrera du ez, baina beste leku batzutan, onartzen omen da baita ere. Bueno, eskerrak e, hori arrespetatzen dela, ez? Bai. Baina, estela? Justo gorriko sebidio. <laughs> baina, bestela ez dakit beste kirolemateko hartzen du nula nidea. Ni eta ez ez du baina, Erratza moduko bat erabiltzen da, ez? Jokatzerak bai. oan. <risa> Zer ekarri <risa> ez zuen? Agian zuen altxorren inguruan. Nire altxorra, Ni altxor altxo dezar ekarri ez. Bueno, Baina bat da, azkenean ekarritu nire erratzak. Normalean erratzak, e, taldeak, entralmendutan taldeak ematen ditu eta txapelketetan e, antolatzaileak e, jarri behar ditu. Baina uh -huh. bueno, badago jendea erratz personalizatuak ditugunak. Hordun hau izan zen nere lehenengo erratza personalizatua, eh lagun batekin zian egin genuen lehenbiziko euskalkopan eh lehenbiziko euskalkopa izantzan bueno pixkat berezia zen justo Gipuzkoako taldean lehenbiziko partidoa izan hartzun etzegon jendea orduan onartu zan eh kanpoko jendea etortzea taldei laguntzea orduan Madrileko lagun bate etorri zan eta bertan etzien hartu genun loiteko, eta ea, ba, eskertzeko moduan erratza hobegin zidan hor da bueno badago nahiko Bueno, dago moduan bere garaian politiagoa zan hau urre kolorekoa zan e, letrako beto ikusten zian hauet zegoen horrela berriatzen. zegoen baina bueno e, hemen jartzen, jartzen, jartzen du hogeita bat dalan ere dortxala aiziber eta hemen jartzen du dragonstaldean izena vale. bueno jartzen zun hemen ja eta errezia ikusten <laughs> baina bere garaian janu jartzen zun ordun erratzao egin zian eta nik urtetan sortetan honekin milin asko asko gustatzez zetzeidan erratzau zangainia berdea da Ez da, sabes como que a vesala, unas coseropolitagoa. Abaibesteak normalean eh bertsak ezatzen zen PVC-koa egiten dira, orduan PVCa jotentzea eh bueno, jotentzea eh materialiaia eta PVCa beltza izatea. <hazen> <hazen> Edo grisia, gris y uni txusia, grisarria. Orduan eh aurmargotua dago horragitanda berdea. Eta hau daka herrixa goitzen dula baita ere pues, e, vale, Eta gero no beste hau izantzan, o hau Ja ez da ofizialatzen, medidak aldatu zutuzten, eta metro batekoak izatera pasazian, ordu nahu motzareatu da, mm. ez deterabili. Eta beste hau, izan zen, pertsona berdinak egintzun, eskatu genion, eh, nik antolatzen dudan txapelketa batetarako, erratz bat egiteko azkenean eh, MVParen zat, jokalari, bueno, pertsona, digamos, porque MVP erabiltzen da, most valuable player, guk erabaki izango zala, bueno, erabaki zuten, eh, boskatzeu, dutenek most valuable person izango zala, pertsonarik, ba, valoratuena dakit baloratuena edo, uh -huh. eta, ba, bon, bueno, aukera mangenien azkenean bozkatzeko sin uste zuten zela ba, txapelketan ba, jokalarik honena eh, saiatu ginen baitere eh, mezu ematen de ez bozkatu eh, hobekin jokatu duen ari arizen azkenean horiek beti dira betikoak baizik eta begiratu baitere jende berria etorri denak, kanpotikan o hastena dena edo eta ikustezuna joleen, pues, nolako potentziala dukago? Ze ondo egin duen txapelketa honetan eh, izan duen rolerako edo tal, Eta bueno, ba nere sorpresarako jokalariek erabaki zuten e, pertsonarik eh ba baliotsuena antolakuntza. Eh ni bigi lintzan antolakuntza, nire guzkatzu ninduten. Ordun erratsanik eramanuen. Eta bueno. <laughs> bai. Osea, neretzako detalio bat izan santzen azkenean antolakuntza askotan gelditzen da e, bigarren plano batean jendiak oh, pos emateu, bai, antolakuntza horregon bar da eta ez dute baloratzen, Ordun Olako valorazio bat izatea jendearen aldetikan talde guzia jarri ziala adoz, behaie jakin gabe, ba babozkatzeko eh, antolakuntzari, ba mila esker txapelketa gu egitegatikan, eta esko gustatu zaigutal, pues bueno, detaille bada, ordu Pues hau da daukadan beste erratza. Ez dut ben erabili, zen ez dauka gripa, eta ez dut nahi pues, besteari gertatu zaionagel gertatzea. Zer da gripa garkatu? Hau. Ha, zaku, baiz, ah, erdian da gona. Hau da nalixoa da. <coughs> Eta ez dut nahi gertatzea, pos besteari gertatu zitzaiona, hau da letra guztiak desagertzea eta bueno, pos hola gelditzea. Bet. Orduan hau ez dut peinere erabili. Baina bueno. Hora ba hori da, hau dira nire altxorrak, bai. Eta hori jartzen da hankatartean, ez? Bai, hau hankatartean jartzea eta funtzionatu pixka bat eh moduan, o beste e, kirol batzuetan badokazu moduan ba estatea ez aski ibile bar dezu. E, postan boratu guztian botatzen, eta osa baloia beste lezin duzu pausoak eman, e, e, futbolean egiz hankakin bakarrik osa eskukin ez zindezu erabili baloia, eta losa bakoitzak baitu kirol bakoitzak bere handikapak, e, errugbilan atzeak abakarri bode, bota ez zu baloia, halako gauzak. Orduan gu daukagun handikapada erratza, erratza e, erabili behar duzu demor guztian ankartean, eta e, erortzen bali mazaizu, posa eliminatuta zaude, ordun ez zindezu jarraitu jokatzen. Orduan, hau da, digamos, gure handikapai, kasi behar dezu e, nola erabili erratza, ezin zu e, korrika egin modu berean, ez baldin baukazu eskuan. Orduan, mm -hmm. baina, claro, eskuan baldin badan amaz erratza, baloia esku bat egin bakarrike eraman dizakezu, ezin zu biekin eraman. Horre, ba, egin behar dezu nola baiteko, e, ba, ekilibri hori lortu, balik eta jokatzeko. Ke mogi da. <laughs> Eta erortzen baldin bazaizu, eliminatuta zaude partidamaitu... Ez, ez... Arte? <laughs> eliminatuta zaudenean, gertatzen da baita ere, e, brileko, oza brilean bezala eliminatzen zaituztenean, oza baloiekin esan dugula eliminatzen zaituztela. E, imar duzu da erratzea eskuan hartu, gora igotzezu normalean, pixka bat e, adierazteko zure taldeari eta beste taldeari eliminatuta zaudela. Boldatzen zara zure usta iedara, ukit zaituzudu usta eta berriro e, sartu zaitezke jokora. Bale. Orduan, bueno, depende ze partetan eliminatzen zaituz, ten urbilago zaudu zaitazik edo urrutiago Azkenean egiten dizutena da, e, denbora jakin batean zehar e, jokotik kendu. Pues, Ego gehi segundutan o hamar segundutan, betzen bat arretzezun, pues, tarte horretan zure taldea jokalari bat gutxiago daukar. Claro. Orduan. <laughs> Ale, onda. Undo geha partida bat ikustea ez? Bai, egia zen bai. <laughs> <laughs> bueno, nixun nintzan bere momentuan entratzen zenutzen glabizenean, kristinanean bai. ez, eta egia zen oso entretenigarria egin zitzaidan, bai. Eta taldeare oso anitza irutu itzaidan. Bai, eta... Zentsu horretan... Xo... Ondo, hori bai, da, bai, ikuste baietz quero jotentzea ez dakit eh real la ikustera eta nada dain normatiboa ain. Bai, bai, Ze aspargaria beretan. Bai, incluso es que en partido que ikuste jotentzean futboleko bai. da oso. Bai. No? En fin. Bear de guanistasun eh geio. Sukcere <laughs> garriazu, Jonander. Garriet eh cerchia. El chiquito la pichat. gauza da eh bueno, ni esan ez nik batez ez nago eh, jokatzen ta audiovisualetan eta hau da, eh, neixioonskapekoa, neixioonskape izan zan, okerozuan hau eh, euskal selekzioak jogatu zu lehen eh, nazioarteko txapelketa, eta negarren txapelketa, jeneralean. Bai. Bueno, nik diseinatu nun logoa, txapelketa untako, eta pospiskat, eh, montxando izin da, beran duritxifantorneura, <laughs> minio nik hartu nun, almen guztia zen, nik diseinatu nun, Gainea, bueno, ez eh, dakit ikusten no, da, bai, no, sí. argazkin ikusiko da erokan bun. Bai, noskin, erogoko degu argazkin. Aitzi berda, berez, diseinukua nik erabiginun bera A plantilla dobro. bezala. Beti, egin eh, ditudan diseinukusten eta neabiltzeet, eh, jendia badago ez dautzen beten jendia ho. Mm -hmm. Eta beti koletatak atzen jendia ho. Ja, ne, ne gauza da. Abia oso estetikoa egin atzen da, ez? Bai, abianidata oso... askozpuitagoa getzea. Bai. Eta bai. gaine, bueno, karriotak karriotet zena gure nik diseñatu beste logo bata. Ah, bale, ados. Zene nik kuazbole eh, diseñatu ditut, a ber, logoak ez aien beste, gero kartelak ditut eh, euskal, osea, euskal, euskal euskal kuazbolerako zen nao arte, depart, artes diseñu departamentoan. Ah. Uh -huh. Bineo, ni batez ere, osa jokalarit izateaz gain, ni organizazatea lle bezala ez ez balio. Ez ez probatu baina ez ez balio. <laughs> Bino, badak diseinu adibruzta, badakita orduan beti nago diseinu kontutan, badagoa, dibidez, txapelketa bat emeraldi zenekoa nun jokatzen da karta kartabatzukin e, araboa kaldatzeetuna. Oida, oh. Kingsley bezala ez? Bai, baina nagoen gila. Bai, bai, oida, oida, oida, oida, eta dibidez, hori e, karta jukio e, kartabezalak daude inak. <laughs> orduan, ah, e, kartabako itzak marrazkiadaka, ta, bos, niko iedako asko initut. Nenengo uh -huh. dizian uste terdiain ditula nikoak <laughs> E, <laughs> egei nitu gultxin ez da berroita behar zian? Eee... bai, berroita mal bai, poso gehi... Eta, oi, pos, ni hauek hartietzen azken din... Osea, galt asko daude, eee... Nik diseinatu dituanak, baina, hola, e, arropa, kinta, bibak hartriken, eta <laughs> hauek bidea justo. Ba, oso bueno, politazia. Nezat, gania, logo hau bereziki asko maite dut, eta horretik, beti darman ekin. Eta askotan gainera egin zue hortzadarra, ez? Zu, eh, darra, ez? Eh, logoak egiterakoan, edo Bestu edo zertan. kamisetan eh, batzenekaten batzutan beste kamiseta bat ez? Hortzadarrarekin? E, no, neko adoka adibidez. Ah, hori da, hori bai, da. <gülüyor> Justo haindara madara, badarama hortzadarra. Ez duzertan, osean, egilada bat batzutan ateratzea dituzte e, tematikoak edo, eta edukitzeute e, batzutan mahori. Hortzadarra e, baino, LGTB bandera, edo baita baitere badago talde bat E, justo, justu valentzian eh asosazio e, batekin dagoena LGTB mundu hori, eta kamisetan bertan daramate eh transbandera baita ere Darita. beso batean ta horrela e, kasu honetan, osea, guk adibidez nik da eramandan kamiseta kortzadarra dauka zen e, arbitro kamiseta da mino deitzen diogu eh rainbow refs, bai rainbow hortzadar e, arbitroa izango litzatekena eta badokalako rol berezia txapelketa honetan. Ionendarek aipatu ditun karta hoiek eh, arbitro honek kontrolatzen ditu uhum. eta bueno, ortsa da jorregenion, pos, kolore asko ditu lako ta oso politia delako ba, bai. <laughs> baita ere, badauka, bueno ez da ortsa darre esan bezala, ose, kolore bat faltazio ortsa darroa izateko LGT2 bat direzango ditzateke eh, horrek ere garrantzia daukalako guretzako eta kirolarekin daukan eh, loturagatikan baina baita ere polita delako ari beste kolore izatea ni <laughs> <laughs> Oseango nuke ganea diseinu maian nikutxinez, kartelak taik dituanean beti gehienez bi kolore erabiltzea ditut. Normalian nahiko monokromatikoan nahiz. Kolore esan dezagun printzipala eta fondun da ona. Osa, justo hau da, eszepti bakarra. Erakutsi guzuna, ez da? Bai. Bai. Vale. Eta lehen nahi patu ez dragons, ez? Nahi. Taldea. Osa, prinzipioz zuek, e, zehate, talde horren parte ez, bai. eta bizkaiko taldea ere horrela deitzen da? Ez, dagoz da gipuzkoako, gipuzkoako taldea. Gipuzkoakoa, ados. Golden dagoz da e, gipuzkoan zegoen taldea, esan bezala mm -hmm. gaur egun Norbaiteka, osa Norbaiteka, osa Norbaiteka animatuna ibaldimadu, e, idazteko, sare sozialetan, pozik egon gara entrenamenduak berriro <laughs> martxan jartzeko, mineroin bertan, ba, bi pertsonakin ez dira entrenamenduak horreratera. Mm -hmm. E, eta bizkaiko taldea da bogartz, deitzen da, ah, bizkaia behar. bogartz. Eta, posa, pues, aiek bizkaian entrenatzeuten. Bizkaiko norba ibaldin bagoentzuten, posbera aiek ere jendia berdute. Noski, baina bueno. Baina <laughs> eh? gipuzkan gehiago. Baina gipuzkan bai. gehiago. bai, eta pues, e, politiagoa gea, e, jatorragoa gea. Bai, asko. Eta <laughs> gure taldeko afariako behagoa gea. Abai. Abai, ah, bai. Noski. Beti. Beti. Beti. Eta nondek datorri zena Golden Dragons? Bozkatu ikanon. <laughs> Oza, sea, batek esantzun golden eta besteak agian dragontz eta... Ingen un, bira, nitaldean sartu nintzanean, e, pixka tartu nun nola behiteko e, iniziatiba edo, eta esan un jolin, eskedeitzen zan donostiak huiditz, eta esan un sí. jogania donostia, siquiera gipuzkoa, neablar. Eta donostiak uñorga, da jorretan. Ai, benetan. Neablar. Oza, ez, donosti ez gara dituko, gomutxo <risa> gipuzkoa, eta esan un jolin bina, identitate bat beharko dugu horretaz, gainez, hola, gipuzkoa, jazta, ja. <risa> jolin. Orduan, eh, irekigen un eh, formulario bat, jendeak zitun, aber sei ze zen gustatuko litzeizkioken, uh -huh. eta behin proposamena hartuta beste bat egintzen, jendeak gozkatzeko, zintzen gehien gustatzen zitzai ona, eta hau batera zen, <laughs> eta hole izan zan, osa zaukainoko xarbarik, pues demokrazia, <laughs> jazta. Pasundau. <laughs> <laughs> Jendearei gustatu zitzai ona. Pasundau. <laughs> eta, ze, dokumentala? Benga, la. Zer, norat edazten ideia edo, zer dakazunte pentsatutzea egitea? Buen, norat edazten ez nezgoatzen. Azkenin, zantzen, e, ideia ez anun nire momenturen batian, eta nire buruan denbora pila bat garatzen, bere kabuz eta denbora askota gero e, 2008-lauko maiatzen ustez, propasatunela hitzibarri Pro e, ustez. Bai, itzi berri eh? Antoni nortu bat ez, ikan urri izan zen. Maia zen bai. bai. <laughs> Okurritu zutza, oza, dokumentatu nien itzu berri, e, ideia azkenean proposatu nien pixkat e, nolako zen ze nuan inartez dugu asko, esan dokumentalai buruz, ze kontatuko dugun ze azki, gaia bakarriken. Eta, siginen orduan gubiok, e, gidoia idazten, bueno, gidoia, azkenean dokumental baten jende kontatzizu, kontatzizuna, orduan egin genuen azan pixkat parteak sortu nolabait, ze kontatuko dugun lehen partean, zer zerugarrenean ze Eta mm -hmm. horrekin ja galderak egin genitun, haitzi barrek proposatu zidan e, Nations grabatzeko aukera, Nations da e, Salouen, ez, egiten duen txapelketa bat Adobos. Dala mundial moduka e, Euskal selekzioa jokatu zuen nazioarteko txapelketa hori ta, orduan, e, Itzein nun e, zuzendariakin, e, txapelketan zuzendariakin, baimeena eman zigun Itzein nun zelaiaakin, baimeena eman ziguten Eh, Azeon, no? ...material alkilatu genuen... Eh, ...materialataren nun grabatzeko... Gau, kamara ez, fokoak bai, imaginatzeet edo... Fo fokoak ez, sinu foko bakarriken neuen... Bai. Esne, esnekan... Eguzki jo genekan, talouen gendea... Ja. Ta, <laughs> baina dagoeneko grabatu ez zure orduan, ez? Parteat... Gatzezaigu... Gatzezaigu hain ikan grabatzeko, baina... ...elkarritzketa jokalarienak ikan grabatu dira... Uh -huh. ...ta orduan... Eh, ...airek egin un format, jendioak puntatu zen... Ni storyenestu sori charres txapelketara e, jokatze joanitzen ere, eta lexenatua iritsi zentzenesan jokatuko. eta <laughs> grabatu bakarrekengo eta. Baditu. <laughs> ta zan, biegun, jende batian, e honntzan bi egun jendea puntatutzan formatiean, eh ean jakiteko nor naizun e, elkarrezkaratu tan orkez. Ta e honntzan grabatzen, materiala ordenagailora pasatzen zen disko gorrak azkenin <laughs> Limite batakate, deixo eskatu barezan genuen batek hartzeko ekstra. Iso sigen unazke wow. momentun bat ezpa ere. Ta de egon ginen, da ja. eskerrak, ta egon dintzen hor, e, biegun, jende ahi grabatzen, ganea ingelesez ni oso desero soitez ditzai da nola. Ingereezez gainera? Wow. Biel karitzketa daude gaztela nioz bakarriken. Dokumentala berez euskeraz da, Aha. berez. Osa, nah, norabiteko aria edo euskeraz izango da. Uh -huh. Arazoa da, eh, nahi izan genuen, ba, al, osa, are eta jende gehiago elkarrizketatu eta dibertsagoa izan zitela, eta internazionalagoa bitere, pues, me munduan dauden beste, pues, e, iritziak eta entzuteko. Ozti. Orduan, claro, txampelketa internazional batean, ba, ingelesa alzan gure aukera. Osa, Espainiko jendi elkarrizketatu genunean, ba, aiek gaztelania segintzuten, Baina beste guztiekin ingeles ez. Karo, beste aukera, pos, bat zegon frantxez bat edo, min frantsesez gara moldatzen, hasi que, ingeles ez. <laughs> <laughs> Danak atzerreko <iku> izkun zan. Adoz. Eta pixka doizan zen, hain hau premuntaketa batekin. ekin, baina gaitzez grabatzea gravatzea azken parte bat, bueno, biz parte gaitzez kigu dela, elkarrezketa extra bat dela ari narratiboa nola bait. Eta gero... No ork egingo du hori. Se cendeugo. Ahí te va. Sonno. Primisia. Betio <Primipara>. <laughs> guiorio <gülüyor> zan. Warsal de koitzana agertuko gea. El carriz, bai, izango sea, tan ere el carriz que ta paisa gaua nagusia pizka bat, o sea, egongo <laughs> bai, bai. eh, da no baiteko joko bat nire elkarrizketan eta beste elkarrizketa guztien eh, artean uh -huh. e, aria, pues be, o sea, batera eramango dugu gai berdina gutxi gorobera batera jokartu, jorratuko ditugu baina fosori. Azkenean ideia da pixka bat e, errazagoa da e, zerbait erraitzia protagonista zehat batkaunenak no? aziberrek bere historia kontatzen duen bitartetian, hori dela pixkat dokumentalaren ari bakagu beste jendean istorioak da nola berdina bizi duten mm -hmm. da pixkat hori e, betetzeko baina ari narrati nagu zazi berez da zen errezagoa da jarraitzia, historioa eta protagonista zehatz bat izan da. Bale. <risa> eta bueno, retaz da ingatzeza ere, grabatu behar deu haots e, bat, ez da esango ahindik antzertarako, baina ez da of haots, osaz nar, da narratzaile bat. Zerbez, desmerdine da. da. <risa> <risa> eta nola egituratu ezue? Esan dezu atalkadoala doala, ez? Dokumentala. Nola no. egituratu ezue? Ze atal eta ze gaietaz itzenguezue? Batez ere, kontatzen dugu pixkat e, nolaitzi behar iritsisten kuatbolea. Orduan, uh -huh. e, pixkat kontatzen dugu beda kuatbolea iristea, eta batean aurkitzen du, jeneroaren e, e, bet, bete behar du lekuan, normalean agatzen zaizu, bikasila berrean, egitzen du, utxune, utxu bat. Eta hori bete behar du. Hortik hortikan jahazten gara pixkat beda deskubritzen. Bale, utxune, utxu bat dago, zeatik ez da betiko pilaukerak. Eta ordea planteatzea du, zer da generoa, zer gati bizandia beti bi aukera, ez dia aukera bakarriken. Eta orde ikan ja pixkanaka-pixkanaka dokumentala despegatzen doa eta jende desbeginak ere kontatzitu bere esperientziak. Eta nola, azkenean, kuadbola bihurtu dan, lehen esan begumetan, kuir e, jendean zat, e, leku bat, nuen beharik espresatzutu bezaketen bere burua libreki. Mm -hmm. Pasadaba da... E utsune batek e, zer egin dezakien, ez? Bai. O azkenean zalantzan jartzen du gure identitatea edo beintzat behartzen gaitu eh pentsatzera, ez? Zein da gure identitatea. Ba, automatikoki, betetzen dugu formulario bat adibidez, "enaizka motil", ja ez? E, ez automaticoki eta... ibakarri, esiketa zaukazula beste aukerarik. Hori da. Hori. Da, eh? <laughs> claro. Ez dizute ni ez beste aukerarik eman, ez dizute aurkezten beste aukerak ere existitzen direnik. Uh -huh. Orduan, ba, utsun horrek e, Ba, matezu aukera, zuzaren bezala nola baitz e, betetzera. Ezkenen <laughs> bada pixkat, e, enkasiatu beharrean, dizarteak e, edo aukeratu ditun estandar bat zuetan, pretxona aukeratzea beretik eta edo nola izan egituen. Bai, eta oso egukio da gainera hitzuri enkasiatu, zen normalean bi kasia dituzu <laughs> betetzeko. Eta, <laughs> claro, pues, claro. kasio joek pixkoa eta purtu, lerro bat jarri, eta zukera baki, zer den posiarri nahi duzuna. <laughs> Orduan pixkat, posorik, e, jonandereke esan du moduan dokumentala pixka bat horrekin hasten dugu, ea du da oiekin eta jarraitzen dugu hitz egiten e, alde batetikan generoaren inguruan eta hori dena, eta beste alde batetik guait ere, e, oza, generoaren inguruan, kuadbolaren inguruan, eta gero bienarteko erlazioaren inguruan, e, zeinen garrantzitsua den bata bestearekin, e, nola sentitzen duzun pixka bat, pos... E, espazio hori, kuaduel espazio hori ba, e, genero identitatea ezberdinatitzen bertxonentzako eta hori ba, generaragua baitere pospiskat hori jorratzen seiatzen gara mm -hmm. zugeure denesan nahi meni, bueno <hihai> <hihai> Zintzioz, eta ze intentziak azute dokumentalarekin? Osa, nun baiten orkestuko ez zute? O... Bueno, nirengo abaitzia, baina <hihai> La, lan handia dagoazetik <hihai> zen gainean ibakarriken nao Eta egin ez zerbait pixkat komplikatu adela e, muntaketaldetiken. Eta so, egin ez muntaketaldetiken, baina bai e, nik egin barretan aldetiken. Lanaduka. Lanaduka. <laughs> bai, eta gainera azkenean zuk hori kasidezu, orduan ba. ulertzen ere baliabide gehiago ukitzea eta horrek esan nahi azkenean denbora gehiago eskinibar diozula horri. Hmm. Ba, produktu txukun batez aurkezteko. E, bai, eta gero ja baina maituta bas, batez ere aurkeztu e, e, jaialditan ta jendik deskuritzeko zen gaineak Eh, zinema jaldiek bakate gauzta bat internetek ez dala ez dakazu laukerariken nola bait zuhoten zinema jaldirat dakazu eee eh, ogei pelikula eta oiek dia eta aukatu behar duzuzu aukera hoien artian, internetea juten batzea dokumentala desar hartu egingo da eh, Mai, infinitate batian hor honen, intentzioa da koa dobleko jendiak ikusiko duzen ez dut bakite badakite zela zelagaina etxapelketan grabatzen kriston tabar emanen morrekin <laughs> esan esportialetan baina ideia da quadbol kanpoko jendeak deskubritzea batez ereean igual norbaiteri garrantzitsu daitean zaio ikustea badakala aukera gehiago edo badakala osea ben ja genero jakinda badakala leku bat segurua dala berarentzat ordun jaialdi tanta jartzea jendeak eskurtzea ikustea baditut jaialdi bat fitxatu ja baina oia baina maituta hasi konez paperagutetzen ta <laughs> Amaitzez unean berriro torri bartzea honea kontatzekoea ea nola junden dana. Eta gombidatzera jendea, ean nuen eta ori. ikusi daitea. Beste da, <risa> da, da. edozin informazioako, bilatu sare sozialetan, queerball film, eta hor informazio guztia. Gero guk ere jarriko dugu, eh, no. e, instan, orduan, jakingo du. godu. E, o zinema nere aurkestea pentsatzen zenu? Bai, <laughs> pentsatuakaz, baina aziet ez dara esan hori indiketan. <laughs> Habe, oh, imaginaz gainera momentu hontan ez, prinzipios gauza asko egimardira hori indik eta... Bai, oza, sea, aurten amaituko, ez ez amaituko, ez ez ez ikusten gutxenez aurten amaitzeko aukera, baina igualda dorren urtian amaitzen baet, nik idatziko iete aukera dagoen proiektatzeko. Oso polita izango ditzateke, egin egin egin egin proiektatzia. proiektatzia. Mm -hmm. Klaro, zure mm -hmm. zuretzako ere mm -hmm. oso garrantzitsua ez. Yes. Bai, eta... Bueno, grabatu dezutenarekin ondorio batzuetara iritsi zarete dagoeneko, edo zerbait parte katu aldi guzue? Zuka ikusi zuen bateriak? Nik ez dut grabaziak ikusi egia. Osa, ni, ni, egi, <laughs> eh? ni antolakuntzan egon txapelketa horretan, beste askotan bezala, ordu nik nahiko lan neukan <laughs> ez derri bai. Ojo, ni iritsi nintzen... Osa, iritsi nintzen bai eh, konklusio bat zuetara, baina ja iritsi nintzen denagotiken orduan. Baina, bai, ikusinula e, azkenian, e, asko esaten dugu, bai, e, leku seguru bat da, baina ez nintzen horren konstiente, oza, bainekin baina ez nintzen horren e, barneratuta edo, ikusin, oza, elkaruzketak egin ditun arte, eta jende asko esaten zuen arte, baietzatkoaz gola zenien garrantzitsua zen beraien bizitza pribatuan ez zelako bakarriken kirol bat. O sea, azkenian... E, bidez ja tener un cuadraje de eta garrantzitsu izan da, baina ni, e, gizonezko, sentitzen naiz, ardun. Ez dut, osea, ikustet kanpotiken, baina elkarzketakin arte ez horren argi ikusi, horrelakoa hazenik. Horrelako zenik. Eta agian galdera zaia, eh? baina zergatik egiten zaio jendeari espazio segurua, hori. Ze ze reukibardu horrek espazio bat izateko, izateko ba, queer e, Le, jendearen zat. Nik esan laguntzen dula baitere zu bezalako jendea, kakotxen artean zu bezalako vale. esan edut, e, topatzea, baina baitere azkenean e, aragua bertan dagoenez ez daukaz zu besterikorio nartza baino, eta normalizatuta dago. Osa, e, gus hartu ginenan behintzat, bat zegoen jendea ja identitatez binarioak zituena, eta Ba, hor dago, hitz e, egin daiteke horren ingurua, minio, ez zaude horretan enkastillatu, eta ez zuzera ez binarioa dena. Ez, zuzera beste pertsona bat gehiago, hitzegin e, dezakezun nahi duzun moduan, zure e, pronomberak esan dugun bezala, e, ba, errespetatu egiten dira, eta saiatzen gara e, erabiltzen, beti nahaztu, zaitezke batzutan ez, eta da saia daukaguain barneratuta barruan hitxuraren e, arabera e, bat zein beste erabiltzea, eta azkenean ere jende asko ezagutzen duzunean, pos, bazutan igual eh relazio handia ez baldin gauzu pertsona horrekin etzera oro ituko, izena oroitzen ez duzun moduan. Ez daiteke. Pues es otro dicen oroitzen, ez dituz zure pronora oroitzen ez tare, baina bueno, e, galdetu itza eta hortik aurrera erabili bait ere, ez taeser gertatzen. Mm -hmm. Ta espazio segurua da hori, osea jendia galdetzen dizulako, jendeari esaten diozunean ez barkatu niri, eh beste modu honetan, ba, jendeak esatu, ah vale, ja ez dago ingengo dudarik, ez dago Nola baiteko, oza, jendeak ere ezagutzen du, baditu, ba, nola baiteko ezagutza basiko batzuk, ez diozu azaldu behar zer gaitik, e, erabili duzun bestu nogon pronombre bat zer diren, generoz binarioak zer den, oza, sartzen zaren momentutikan hori e, airean dago, orduan talde bakoitzak agian, sartzen denari pixka bat azaltzen dio, minio gero txapelketetara zenean, eta beste jende batekin elkartan zarenean, badakite, Ordun ez dituzu azalpenak eman behar, ez duzuzure burua azaldu behar berak esan du un ez da la cuestión Ez du kezatzen zu es ni a genero naiz, adibidez, ta genero esatu du. Vale, de eh, ze pronombra litzetzu zurekin? Kaia sta em berak ez du. kuestionatzen zein den zure generoa edo zu kezatzen zu takitxo. Holakoa da. Bai, ez da tasogeditza ha generoa ta zer da hori? eta batzutanbait ja, ere jaiz ere eh kanpotikan ikusten dira galdera edo interakzio nahiko toxikoak de, ba, ose, igual eh ez dain da ba, indestetas, esko esatentzan eh bisexualitateekin edo homosexualitateekin. Eskoi fase bada, nozek etalako txorradak, pues a lo ez dago. <laughs> Ordu komentario comentario toxiko hiek nobai eztaude dana da nahiko pues normalizatuta dago azkenean. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta, bueno, agian, esaten dezuten bezala, ez da beharrezkoa mm, ambitoa herretamaina, erasoen kontrako protokoloren badago, bazpare? Badago erasoen kontrako protokolo bat, e, osa, orokorrean ez bakarrikan, jeneraren gatikan, baizik, eta e, erasoen aurka. Badago, e, internazionalki ez dakit badagoen, ez dut begiratu, badakit Espainiak badaukala bat, eta e, talde bakoitzak normalean izaten du bat. Orain bertan ez dakitzen den protokoloagia san. Uh -huh. Ez dugu guk hemen inguruan Euskal Herri mailan baitzate ez dugu noizolako erasorik e, ikusi ez dugu izan e, beharrik protokolo irurri aktibatzeko eta horregatiken ez dute ezagutzen. Uste eder noizbait e, ez dakizantzen Madridin Ondoluzian erabilibar izan zutela, ink ez dakit zein den protokolo. Uh -huh. ez Hasut utirakurri. Badakite existitzen dela, baina ez dakitzen den. Normalean e, izaten da, pues bueno, era, pertsona sea, era su eindo taldetikan kanpo boten, oza, eta elkardetikan kanpo botatzen ere. Mm -hmm. Baina ez dakitzen zein dentzia ezki guztia. Mhm, historia -hmm. ere daiko txintxokia. <laughs> <laughs> A ver, normalea yan jaien sartzen danean, xa, zuk, bakizun sea, zu bakizun sartzezean. Ordun, eh baldin badukazu nolabaiteko tendentzia edo eh haseko balemazara comentario machistak egiten edo Hola, ko egiten eskezu zenen etxea taldean sartuko. Hmm. Zen etzaiz, ez duzu amin ezta eta zuretzet izango zen jendea, ez da gustora egongo zurekin, orduan ez dute beste interesenatuko zurekin eta zuretzea etxea gustora zen etxea bat santituko. Hone daukan ona bait ere talde hauek da sartzen zean lebisiko momentutik an bat gehiago zehala zen komunitate oso txikia denez, zu ondo sartzen balin batzea jendeak segituan hartze zaitu. Ah, pues bihar e, bolera volerara goza, gurekin eta entrenamendu bakarrara joantzea igual. Nen, segitean hartzen zeitu bat bezala, xabal gehiago bezala. Ordun hori ondo balimazoaz, roi jo txarrera matemali bauzu, pos, pues, pos, pues et zeitu hartuko. Orduan, karo, protokoloiek daude, baina askotan baitere egiten dena da, asieratikan zuzenen etzaitugu hartzen, orduan gero zaitugu bota beha hartzen, etzea sartu. Mm -hmm. Eta galderaren bat baka zuherela... Ez, zeu ze gehiago gaitu nahi ez zutezuek? Bueno, nik esango nuke, Osa, gipuzkuko taldea oin, ikan, oin ez gara jokatzen baina bueltatzeko asmoa badakagu agu orduan, edo norrentzuten ahi badak kontaktatu gurekin bilatu Golden Dragons e, gipuzkoa edo eskesare sozialetako izan alatu imartuko indiken zen kuiditxia azgea orduan. Euskadikoa dut bilatzen mali maute, ba gaude, orto bat baiteke. <laughs> Beste lagipuzkoak ota idaztea, eta guk, e, itzultzeko asmoak agu, e, oa taldeko jendea desagertuta baina justo e, taldea mugitzen duten bi pertsunak hemen gaude. Mm. Así que Don Jorge Katunibadú eh San Cristón Azenda Aldia cuadrilla bat ez dela bihurtzen da. Ordun ni du dio apuntatzea, ikustea e, informazioa zeren oso kirol di bertigarria da kirol bezela komunitatea oso ez deskritu, baina oso da komunitatea, ta ta ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez Txapelketatara jutzen entzenean da, aspergarriak ja, ziren, plana, egitezu zure txapelketa daia, eta horregatzea behiratzen. Ez zehon inolako komunitate bat, ez zenun beste jendeak intzei zen, kiroldu honetan e, lagun pila egitezu, jende pila batez autzezu, ta oso esperientzia polita da, eta gomendatzei jo jendeai probatzea, ikustea, informatzea, zeren oso dibertigarria da.